Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперша українською мовою Андре Нортон Чумний корабель Переклад Олександр Ласкавцев Розділ 12. Дивна поведінка Хубата Добре. Отже, ми гадаємо, що знаємо трохи більше, додав Алі через мить по тому. Але що ми збираємося робити далі? Не можемо ж ми лишатися у космосі вічно. Надто мало у нас палива і провізії, а ще... Та Ріп уже прийняв рішення. «Ми не будемо лишатися у космосі», – заявив він із впевненістю людини, яка бачить мету і не бачить перешкод. «Місяць?» – запитав Вікс із сумнівом. «Ні, тільки не після того попередження. Тепер тільки земля». Секунду чи дві троє дивилися на нього ошелешено. Зухвалість і небезпека того, що він пропонував, дещо приголомшували. Відколи люди почали регулярно подорожувати у космос, жоден корабель не здійснював пряму посадку на їхній рідній планеті. Усі проходили карантин на місяці. Це було не просто ризиковано, це було настільки нечувано, що кілька хвилин вони просто не могли його зрозуміти. Додай, на першого повернувся дар мови. «Спробуємо сісти у терапорти, і вони нас спалять!» Ріпп посміхнувся. «Головна ваша проблема у тому, – звертався він до всіх, – що ви не уявляєте собі землю інакше, ніж через терапорт. Ну, є іще посадкове поле патруля на стелі». Із сумнівом погодився Вікс. Але ж там ми взагалі опинимося у самісінькому центрі неприємностей. «А хіба у нас був порт на Сарголі? А на Лімбо? А на п'яти десятках інших планет, назви яких я можу вам вичитати із бортового журналу, га?» Із викликом запитав Ріп. «Ну, добре». «Нам фантастично таланить, і ми сідаємо десь, де нас не помітять. А далі що?» – висловив Алі заперечення. «Задраюємо люки і шукаємо шкідника, доки не знайдемо. Далі поставимо на ноги лікаря і нарешті зрозуміємо, що і до чого». Впевненість Ріпа була заразною. Дейн уже майже вірив, що все це дійсно вдасться. «А ти не думав, – різко запитав Алі, – що станеться, якщо ми помиляємося, і коли королева дійсно переносник чуми?» «Я ж сказав, ми заблокуємо люки корабля, – заперечив йому Шеннон. І ще, там, де ми приземлемось, не буде відвідувачів, які могли б інфікуватися». «А де це там?» Запитав Алі, для якого пустелі Марсу були значно знайомішими, ніж зелена планета, з якої походили його далекі пращури. Просто в центрі великого опіку. День, який народився і виріс на Землі, першим усвідомив, що саме збирався робити ріб і що це для них означало. Заблокувати люки було розумним рішенням. Королева мала б додатковий захист від вторгнення зовні. Але ось, чи виживе екіпаж, це було зовсім інше питання. І ще більшим питанням лишалося і те, чи зможуть вони там сісти взагалі. Великий опік був страхітливим шрамом, який отримала планета внаслідок серії останніх ядерних війн. Ділянка отруєною радіацією землі простягалася на тисячі квадратних кілометрів. Землі, яку люди не ризикували відвідувати уже впродовж багатьох поколінь. Спершу, ті, хто вижив на тій війні, уникали взагалі усього понівеченого континенту. Два століття поспіль він був заборонений для заселення. Потім Люди стали потроху заселяти відносно здорові ділянки Землі на Заході і на півдні континенту. Але уникання території Великого Опіку із плином століть серед землян закріпилося на інстинктивному рівні. Опік став символом того, про що будь-який землянин волів би назавжди забути. Далі? «Мав лише одне єдине питання. Зможемо?» «Не дізнаємося, якщо не спробуємо!» Такою була відповідь Ріпа. «Але патруль нас вистежить. Схоже, законослухняного венеріанця Вікса значно більше лякала перспектива зустрічі з представниками закону і порядку, аніж радіаційна небезпека опіку. «Патруль буде чекати нас на стандартних маршрутах», – пояснив Ріп. «Їм навіть уявити важко, що якийсь корабель може зайти з іншого напрямку, а тим паче сідати не у порту. Та й навіщо це їм?» «Наскільки я пам'ятаю, жоден з кораблів іще не наважувався на таке з моменту побудови терапорту. Ну що ж, будемо першими». «Буде складно». Усвідомлюючи те, що більша частина відповідальності за успіх цієї авантюри лежить на ньому особисто, Ріб додав. «Але я вірю, ми впораємося. Довго блукати тут серед астероїдів ми не можемо. І тепер, коли Інтерсолар разом із патрулем жадають нашої крові, Прямувати на місяць для нас справжнє самогубство. Ніхто із слухачів не став заперечувати, а день той навіть збадьорився. Про великий опік людям відомо настільки небагато, що це місце може і справді виявитися ідеальним тимчасовим прихистком для них. Зрештою, вони погодилися спробувати, здебільшого тому, що ніхто не зміг запропонувати кращої альтернативи, окрім зовсім уже божевільних, на кшталт спробувати зв'язатися із владою і переконати посадовців, що вони не є чумним кораблем. І вже дуже скоро їхнє рішення було підкріплено сардонічним голосом Алі, який пролунав у корабельному інтеркомі. «Привіт, пірати!» «Ну, і як нам це треба розуміти?» запитав Ден, розігріваючи бульйон для капітана Джеліко. «Тепер ми звемося так офіційно. За підсумками нашого рейду на рятувальну станцію Інтерсолара патруль завів на нас справу. На нас оголосили полювання». День відчув, як неприємний холодок пробіг по хребту. Тепер вони були жаданою здобиччю для мисливців з усієї планетної системи. Будь-якому патрульному крейсеру дозволялося стріляти у них на ураження без попередження. Звісно, вони враховували такі ризики, коли планували візит на станцію. Але... Усвідомлювати, що цей песимістичний сценарій став реальністю, було дуже нелегко. Це був той самий випадок, коли знання гірше, ніж очікування. Намагаючись не виказати своєї схвильованості, він промовив: "Будемо сподіватися, що спрацює план Ріпа. Ніби у нас є вибір. А розкажи -но нам Торсоне про цей опік. «Чи справді він такий моторошний, як про нього кажуть?» «Нам взагалі невідомо, що там. Його жодного разу не досліджували. Принаймні, ті, хто бралися, жодного разу звідти не повернулись. Наскільки мені відомо, там зараз немає жодної душі. Він ще й досі гарячий!» Якісь його частини ще точно гарячі. Але щодо всієї території зараз нічого не скажеш. У денному контексті слово «гарячий» мається на увазі як радіоактивно небезпечний. Із пляшкою бульйона в руці де він попрямував до каюти капітана. І настільки він був захоплений думками, що спершу навіть не помітив, що відбувалося у тому малому приміщенні. Він всадив капітана на ліжку у напівсидячу позу і терпляче, обережно, порціями по чайній ложці почав заливати рідину рота Джиліко. У цю ж саму мить його увагу привернув тонкий писк, який пролунав із боку капітанового письмового столу. Із напіввідкритої кришки відсіку для мікрофільмів Ледь помітно похитуючись у повітрі, з'явилося щось довге і темне. Дейн, садовивши капітана на ліжко, хотів було роздивитися, коли раптом хубат порушив неприродну тишу останніх кількох днів, розірвавши її пронизливим гнівним вереском. Дейн вдарив в дно клітки. Це був старий прийом, який використовував капітана, аби змусити Квікса замовкнути. Але цього разу результат був абсолютно протилежним. Клітка почала розхитуватися на пружині, якою кріпилася до стелі. Адже почвара у блакитному пір'ї шалено гатилася у її грати. Чи то ті удари розхитали їх, чи у клітці щось зламалося? Але грати розійшлися, хубат вислизнув поміж ними на волю і глухо шелепнувся на письмовий стіл. Його Лемент припинився так само несподівано, як і розпочався. І ось він уже побіг на своїх павучо-жаб'ячих лапках до відсіку мікрофільмів, діючи цілеспрямовано і не звертаючи жодної уваги на Дейна. Хлешні хубата із легкістю витягли з відсіку мікроплівок створіння настільки не ж неймовірне, як і він сам. Створіння, що збиралося битися і про зовнішній вигляд якого день отримав лише поверхневе уявлення. Борючись на поверхні письмового столу, дві істоти зрештою впали із нього на підлогу. Тут задькована жертва звільнилася із клешень мисливця і вилетіла із фантастичною швидкістю у коридор, і не встиг Дейн поворухнутися, як хубат чкурнув слідом. Дейн визирнув у коридор саме у ту мить, коли Квікс спускався вниз драбиною, чіпляючись за допомогою своїх клешень за перекладини. Вочевидь, хубат був рішуче налаштований наздогнати те, за чим гнався. Дейн побіг слідом за ними. На наступному рівні жодних ознак істоти не було. Дейн нерухомо чекав, боячись потривожити хубата. Він не встиг роздивитися ту тварюку, яка втікала від Квікса, але точно знав, що на королеві сонця її бути не повинно. І саме вона могла виявитися тим шкідником, якого вони шукають якби ж тільки Хубат привів його до неї. Хубат рухався на кінчиках своїх шести ніг. Його голова без шиї повільно оберталася на пухких плечах. Уздовж хребта блакитне пір'я підіймалося у гребінь, схоже на хутро Сендбада, коли той був наляканий або злий. Потім не поспішаючи, він знову почав спускатися драбиною, прямуючи до нижньої секції, де розміщався гідропонічний сад. День залишався на місці, доки Квікс майже не досяг палуби наступного рівня, а потім обережно пішов слідом. Він знав, що особлива побудова тіла Хубата не дозволяє йому дивитися вгору, якщо він тільки не перевернеться на спину, але все одно не хотів відвертати увагу Квікса від переслідування здобичі. Квікс знову зупинився і сів у позі жаби, виглядаючи замисленою блакитною плямою. Дейн тримався за драбину, томуючи подих і боячись налякати мисливця. Коли він уже подумав, що Квікс втратив слід здобичі, той знову підвівся і з тією швидкістю, яку демонстрував у каюті капітана, помчав уздовж коридору до гідросаду. Дейн знав, що двері у сад були не лише зачинені, але й заблоковані і тому не розумів, як чужинець міг би просочитися крізь них. Якого? Алі, що з гуркотом спускався драбиною, різко спинився, побачивши застережливий жездейна. Квікс, напівшепотом мовив помічник суперкарго. Він втік із клітки і переслідує якусь тварюку, яка була у каюті старого. Квікс? почав було Алі та негайно стули в рота, безгучно підійшовши ближче до Дейна. Короткий коридор закінчувався дверима в гідропонічний сад. Так, перечуття Дейна не підвело. Вони виявили там хубата, що стояв перед зачиненими дверима, шкрябаючи клешнями по металу, який відділяв його від бажаної мети. Чим би вона не було... «Воно має бути там, всередині», – тихо промовив Дейн. Сад, позбавлений пишної рослинності і зайнятий лише резервуарами із неприємного вигляду зеленою гидотою, був тепер не найкращим місцем для гри ухованки. Слід було лише впустити туди хубата та стежити за ним. Коли вони підійшли, Хубат притисся до підлоги і пронизливо вигукнув свій бойовий клич, обплювавши чоботи хлопців, а тоді знову зашкряботів клешнями по металу дверей. Хубат був готовий битися із дверима до перемоги, не виявляючи жодного бажання капітулювати, за день був йому вдячний. Він швидко натис на кнопку і розсувні двері почали прочинятися. Як тільки з'явилася вузенька щілина проходу, Квікс негайно повернувся усім тілом і з неймовірною швидкістю опинився біля неї, намагаючись протиснутися всередину. І йому це вдалося, коли щілина, на думку Дейна, була іще завузькою, аби вмістити хубатове тіло. Обидва торговці проскочили слідом і щільно зачинили двері за собою. Повітря всередині було уже не таким свіжим, як тоді, коли там були рослини. Одноманітні чани із водоростями, що замінили собою пишну рослинність, були надзвичайно нудним видовищем. Квікс раптом згорнувся у блакитну нерухому грудку, і почав чатувати у проході між рядами баків. Дейн намагався стримати дихання і прислухатися. Дії хубата безперечно свідчили про те, що чужинець знайшов собі притулок саме тут. Одначе, як же він сюди пробрався? І як йому вдається так добре ховатися? Аж надто добре! Цікаво. «Скільки їм ще доведеться чекати, доки Хубат знову почне діяти?» – думав Дейн. І саме цієї миті шипасті клешні піднялися до гори, а далі Хубат заходився терти клешнею об клешню, видаючи дивні звуки, які, здавалося, спричиняли відчутні вібрації у повітрі. «Взад-вперед, взад-вперед рухалися клешні». Це справляло на спостерігача майже гіпнотичний ефект, але результат цього дійства виявився абсолютно несподіваним для присутніх тут людей. Квікс добре знав, що він робить, а Лі раптом стис руку Дейна із такою силою, ніби сам мав колишню хубата замість пальців. Якась мерехтлива тінь з'явилася біля одного із баків І підступала усе ближче і ближче До натхненного блакитного маестру на підлозі Дивною магією своєї музики Хубат підманював жертву Шкряп-шкряп Немолодійне рондо лунало із монотонним ритмом Шкряп-шкряп Знову майнула тінь і ще на один бак ближче. Квікс тепер виглядав зовсім як скрипаль, зачарований власним мистецтвом, що потопає у летаргії музики. Нарешті істота чужинець показалася повністю. Вона притислася до найближчого баку, очевидно, відчайдушно бажаючи кинутися на птьоки – але якоюсь незбагненною силою її тягло у зовсім протилежний бік. Дейн кліпнув не до кінця впевнений, що може довіряти власним очам. Йому доводилося бачити майже прозорі кулясті тіла мешканців планети Лімбо. Доводилося зачаровуватися дивними, а іноді й потворними стереознімками чужопланетних тварин із колекції капітана Джеліко, але... Але ця істота виглядала, мабуть, настільки ж неймовірно, як і блакитно переймисливець, що тепер виманював її зі сховища. Істота була прямохідною, рухалася на двох ниткоподібних ногах і чотирма добре помітними суглобами. Опукле черевце було вкрите твердою обломкою, схожою на панцир жука, і закінчувалося гострим шипом. Дві пари маленьких лапок кріпилися до значно меншої верхньої частини тіла і теж мали гострі шипи на кінцях. Голова, яка постійно поверталася взад-вперед на броньованих плечах, була довгою та вузькою, і половину її довжини займала величезна паща. Над тією пащею з'яли дві глибокі заглибини, де мали б бути очі, яких, щоправда, помітно не було. Була істота блідосірого кольору, що трохи здивувало Дейна. Його пам'ять про ті кілька секунд, які він бачив істоту на столів капітана, підказувала, що вона була значно темнішою. Зріст істоти становив близько 50 сантиметрів. Швидко повертаючи головою, істота усе ще притискалася до бака і почала зливатися із ним візуально, ставши майже непомітною. А от Хубат ніби й не звертав на все це уваги. Квікс, здавалося, давно уже був загіпнотизований результатом своїх музичних маніпуляцій. Ритм його мелодії лишався незмінним. Кошмарна істота проповзла останній метр і нарешті зупинилася перед Хубатом. Вона уже підняла передні кінцівки із наміром атакувати його, але Квікс миттю вийшов із гіпнозу. Саме цієї миті він і чекав. Одна із його клешень відкрилася і закрилася, відокремивши голову чужинця від тіла. Перша, ніж хтось із людей зміг втрутитися, Квікс блискавично розчленував свою жертву. «Дивись!» – вказав Дейн. Хубат підтягав рештки чужинця, які повільно змінювали свій колір на блакитний у місцях, де їх торкався квікс. «Хамелеон!» Алі припав на одне коліно, аби краще роздивитися жахливий бенкет, який відбувався на підлозі. «Обережно!» – різко додав він, коли Дейн підійшов до нього. Одна із тонких верхніх кінцівок лежала там, де її кинув Квікс. З її кінчика сочилися краплі безбарвної рідини. Що це, отрута? Дейн роздивлявся навколо, шукаючи щось, чим можна було підчепити все ще рухому лапу. Але перша, ніж він знайшов, Квікс уже потяг її до себе. Врешті-решт їм довелося віддати хубату його здобич повністю. Щойно квікс її доїв, він впав у свій звичний нерухомий стан. День приніс клітку, і вони із залі обережно повернули туди хубата. Все, що залишилося від чужинця, це вологі сліди на підлозі у саду. Алі їх обережно зібрав для майбутніх лабораторних досліджень. Через годину четверо людей, що тепер складали увесь екіпаж Королеви Сонця, зібралися у їдальні на нараду. Квікс лежав у своїй клітці на столі перед ними і відсипався після своєї брудної роботи. Цей був не останній. Десь має бути і ще. Сказав Вікс. Але от як ми збираємося їх вполювати? Із синдбатом? Ден похитав головою. Після того, як хубата посадили у клітку, а інші докази битви зішкребли із підлоги, він заніс котав гідропонічний сад і змусив його обнюхати місце бою. Результатом стало те, що синдбат збожеволів і винагородив день на новими жахливо глибокими подряпинами. Було зрозуміло. Корабельний кіт не бажав знати цього чужинця ані живого, ані мертвого. Він втік до каюти Дейна, де згорнувся на ліжку і шалено гарчав, коли хтось зазирав туди із коридору. Ні, полювати має хубат, сказав Ріп. Але чи буде він це робити, якщо не голодний? Він скептично глянув на блакитного мисливця, який тепер перебував у напівкоматозному стані. Вони ніколи не бачили, аби вихованець капітана їв щось, окрім пігулок, які Джоліко зберігав у своєму столі, і вони знали, що інтервали між такими годуваннями були доволі довгими. Чекати моменту, коли Квікс нарешті зголодніє, Можливо, доведеться аж надто довго. Хоча б одного треба взяти живцем, задумливо зауважив Алі. І якби Хубат привів нас до їхнього гнізда, ми з легкістю могли б одного впіймати. Джаспер Вікс нетерпляче кивнув. «Так, маленька сітка схожа на ті, які використовують саларіки. Накинути на нього – та й справі кінець!» Поки хубат продовжував дрімати у клітці, Вікс запосівся плести сітку. Пам'ятаючи про здатність чужинців змінювати колір відповідно до навколишнього середовища, вони не могли навіть припустити, скільки ще істот можуть блукати по кораблю, і з впевненістю можна було стверджувати лише одне там, де погоджується бути синдбат, їх не було. Тому вони склали план, який передбачав використання як кота, так і хубата. Синдбада проти його волі помістили в імпровізовані обладунки, які дозволяли йому бути корисним для діла, при цьому не псуючи кігтями цінний шкірний покрив членів екіпажу. А тоді почалося полювання. Вони розпочали із верхньої частини корабля, рухаючись вниз і перевіряючи секцію за секцією. Синдбат не протестував ані у рубці керування, ані у приватних каютах офіцерів. Якщо вони правильно інтерпретували його реакцію, то центральна частина була вільною від загарбників. Отже, день із котом на повітку і Алі з хубатом в клітці спустилися іще нижче, на рівень, де розташовувалися сад, камбуз, їдальня, каюта Стюарта та корабельний лазарет. Синдбат на власних чотирьох лапах спокійно увійшов до камбуза, до їдальні, він не відчував ніякого занепокоєння ані у лазареті, ані у каюті мури. І цього разу він навіть ходив по гідросаду без жодного страху на превеликий подив екіпажу, оскільки вони всі були переконані, що саме тут штаб-квартира їх безквиткових пасажирів. «Невже він і справді був лише один той чужинець?» – розгублено запитав Вікс, який тримав на свіжо сплетену сітку. «Або це так, або ми помиляємося щодо гідросаду, і тут справді немає їхнього гнізда. Якщо ці істоти бояться хубата, то, можливо, вони перейшли туди, де почуваються у повній безпеці», – сказав Ріп. «Коли вони опинилися на сходах, які вели до вантажного відсіку, Синдбат запротестував. Він опирався і почав завивати, не бажаючи рухатися далі. «Ей, погляньте на хубата!» – вигукнув Вікс. Хубат ожив. Він підвівся на своїх ніжках, притисся до гратів клітки і видав один зі своїх звичайних гнівних криків. А коли Аліс спустився вниз, Хубат почав битися об стінки клітки, а грати у ній загрозливо затріщали. Ріп, зловивши погляд Алі, кивнув йому. «Випускай!» Вийшовши із клітки, Хубат помчав вперед, просто доворідь, що вели у трюми, а там спинився, поклацуючи клешнями і очікуючи, коли його мисливця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 У наступній частині Не спиняти ж цю розповідь Посередині